Qui pregunta ja respon, qui respon també pregunta. Bon dia, estem una vegada més així en la secció d'entrevistes i avui i en la fecha en la que estem eh, anem a fer una entrevista vinculada al que és el, el festival de Sella. En el dia d'avui tenim així a Robert, a Roberto de Gargori i a Kika. Bon dia. Bon dia. Bon dia. L'entrevista anem a, a fer que gire un poc al voltant de lo que és la història de, del festival. I en primer lloc, no sé qui des dos d'adreçar-me, suposo que aquí que el millor sí que coneix un poc més, eh, si sabeu com s'origina el festival, que, si hi havia alguna cèl·lula anterior o algo o, o espontàniament apareix i es decideix fer un estiu cultural en la plaça, en unes coreografies o tal. Doncs, pues, sí, sorgix el, el festival de fer en la plaça en, en estiu. Antigament es feia en el cine, van començar en el cine Montillo Pepito. I no recorda l'any, no recorde l'any. Tampoc, eh, tampoc sé en certea de qui va ser la idea de fer-se el festival en, en la plaça. Pfff. i és que no, la feix exacta no la sé, no la sé. Entonces eh, van dir de fer-ho a la plaça, que jo recorde de les fa anys, molts anys, molts anys, molts anys. Que es puja a la plaça, vols dir? Que es puja a la plaça. En 1968. 1968. Festival número uno en la plaça. El festival número uno. Perquè enguany estem en el 2013 i és el 45. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Doncs pues d'aquest any jo no me'n recordo, perquè era molt xocoteta. <laughs> era molt molt xocoteta. Jo ja vaig ballar en el cine, tindria 15 anys, uh, cantava en un grup que es dia... el grup... Uh, no recuerdo, pero la canción sí, Santa Marta. Santa Marta tiene tren. Pero no tiene tranvía. Y el primer año que vais a debutar en el festival, en la dirección de Montío Pepito, va a ser... Pepa, no me des tormento, Pepa. Déjala correr. Y en fin... Es que sí, hay más recuerdos, más recuerdos... Abans de, del, del festival en la plaça sí que havia un espectacle o algo que anava fent-se en, en, en, en el cine. En el cine. Però allò, allò duia el, el que és la periodicitat de, en estiu o en el cine no, no, no duia, el, diguem, l'esquema del que és el festival, una vegada a l'any en la plaça? No, no, no, no. no. Jo crec que en el cine no duia... El lo de la plaça és molt diferent a del del cine, per mi. Jo crec que sí. Jo, sí la, la Pilar, la meva padrina, ella, ella em contava que eh, el cine era un local que estava allí sempre preparat, entonces en el moment en què la gent volia preparar algo, pues, es preparava, pues, no tenia per què ser en estiu, podia ser en, en qualsevol època de l'any. Entonces, a lo millor, no sé, coincidint en una festa, un Sant Josep, una, una vespre de Nadal, un, una, una època la que fora de l'any i és en el 68 en el que es fa el primer festival en la plaça un poc seguint més o menys l'esquema que tenim avui en dia, encara que avui en dia també ha variat el, el sí. festival al llarg de les seves edicions ha tingut diferents formats ara parlarem ara després parlarem un poquet d'això eh, recordeu eh, qui és la, la figura que, que porta el festival a la plaça que s'encarrega en aquest primer moment de fer la, la, les, les, no les coreografies però un poc sí que la direcció Pepito ya estaba, Tontío ya estaba, cuantes los festivales se hacían, los festivales, cuando se hacían los en, en el cine, ton tío ya participaba de, de lo sí, que Sí, porque Pilar y María Ángeles, por ejemplo, que conten ellos nombran a Pepito como al que como, como, montaba todo el, todo el todo, o sea, todo. Todo, todo, todo. No era només elles, la Ellos cantaban, fían teatro, vayaven pero Pepito era el que el que, organiza, el que preparaba. El que... O sea, que sí, encara que a lo mejor no, no, no tengamos, en el primer, no sé si ha aparegut algún programa del primer festival, ya aparece la figura de Pepito sí, como organizador. Sí, sí, sí. Ellos no nombraron a una otra persona, solo es... A Pepito. Bé, jo, en, la idea de, de portar-vos a dos és perquè, Kika tu és neboda de Pepito, el primer organi organitzador, el, diguem l'alma la, mater de, del Festival de Sella, també has estat vinculada com a organitzadora, preparant coreografies i dirigint un poc el que és la, el muntatge del festival, i tu, Robert Roberto, també, en aquesta última etapa, també has estat prou vinculat. Eh, recordeu com, com va sorgir aquesta idea de Pepito? De vincular-vos al festival, de participar, si sabeu més o menys en quines fetges vau començar a, a involucrar-vos? Doncs pues jo, en primer lloc, perquè m'agrada. M'agrada molt el, el que és el festival, m'agrada molt col·laborar pel poble i, i en segon lloc perquè mon tio em va dir Mari encarregat encarregat i que no falte mai el Festival en Sella. Vaig en els anys 90 no sé exacte quinze anys, vaig estar de, de, de direcció. Un dia em va agarrar Montí Pepito i em va dir: "Mari, el dia que tu no pugues té que agarrar la direcció Roberto. perquè Roberto és un xic que ho entén, que li agrà és un professional. En fi, què tinc, què tinc que dir de Roberto? La gent ja ho sap. En la dècada dels 90 agafes tu un poc les riendes i tu, Roberto, com vas començar la, la, a participar en, en el festival? Perquè abans d'organitzar les baixes, això suposa que hi haver una prèvia, un primer contacte. Ahora yo recuerdo que eh, en el 92 Pepito me va a proponer de hacer una poesía, va a escribir tú y yo. Y a partir, de o sea, yo ayudaba a, a, a, a las los a los meus amigos que xinanallar en aquella época pues les ayudaba, pero eso o sabíamos ellos y yo. Y después en el 94 vais comenzar a formar parte de faseures en soriano i a partir d'allí deixer en el teatre, pues algun any coincidia de que a millor fem la barraca i sém vayan a tumbar, o a millors majores eh, però és coses puntuals. I després ja va ser en el 2001 quan una vespre en el cafè, eh, estàvem Seila, la neta de Don Jesús, Irene del mecànic, i jo, femos el cafè i ser-mos aburrits que i si presentem el festival en guany. anem a dir llibres majorals i anar a el Borre que en aquella època eren majorals els sellers i el Borre va dir que que bé que que abans i de voler ser presentadors mos vam veure eh, muntantes baix i tota tota la història. O sigui que tu t'enganxes a la dècada del primera dècada del segle XXI. I Quica, que és l última dècada del segle XX, i el, el, el, el canvi de segle el tenim ací davant. Eh, recordeu altres organitzadors? Sabem que en un principi és Juanito el que monta el festival i el trau de ai, Pepito el que trau el, el festival del, del cine i el porta a la plaça. Eh, a part d'ell, havia persones que col·laboraven o va haver algun testic abans de que ho agarreu vosaltres? Doncs pues jo, per exemple, recorde quan jo era xicotet, de veure a Juanita, a Pepito, de veure Quica i de veure a Carmen. Eh, Carmen Solers? Carmen no, Carmen Gambín. Recorde algun any. I a Maribel Pastor, també recorde algun any. Carmen és la mare de Carmen Eularia i Francisca. Sí. sí. Uh -huh. Les recorde, pues, que va a i les veus allí, recorde a Maria Àngeles... Eh, quan va ser destacat ja era major ala i, i recorde que ja també estava ahí Clava i no sé qui més. Jo és que d'estiu en les que eixies en la bicicleta o d'una vegada a la piscina i veies que ja estava començant el teu acte, jo sempre recorde a, a Pepito i a Juanita, és dos inseparables a primer fila de caires, els eren, eren, eren tots tots els anys, entonces eren eren el fil, eren el... i de Juanita, ja pues, és es a parlar més. Més extensament perquè ella també duia una sí. tenia una vida anterior que és la sí, que sí, sí, la sí, fa sí. que es vincula tant al, al, al festival. Mhm. Sí, a que tiguereu que Juanita va estar aquí molts anys, va estar 30 37 anys venint assí a sella. Ella venia a veranejar i, i es va trobar el, el festival i es va involucrar i Fanita es va portar a participar? Vivien a Alacant. Eh, va venir a Sella per Maribel Pastor. Eh, que ah, és Sella i es fan uns festivals molt bonicos. Eh, allí està, està Pepí, es dirigeix Pepíto i teniu que a, i Un any va venir, li vam presentar a Montillo Pepito, Eh, van congenear, van congenear y y de ahí va a comenzar la, la, la amistad y adultos festivales. festival. Yo, yo, yo, yo creía que que Juanito y eh, que Juanita y Pepito es conecíen de antes. Es no, van para así, así en Sella. Parares. Van a conocer así en Sella. La figura de Anita de del Carmen que Juanita, com a tots la coneixem com Juanita, però ja el seu nom artístic era Anita del Carmen, perquè ja havia tingut un passat com a, com a bailarina i això, del qual, si no recorde mal, crec que esteu preparant un reportatge per al programa de l'Arxiu de la Memòria, que segurament que serà ben entretingut també així en, en, en Cabilo Ràdio. Jo coneixia a la directora. A la directora de, de Juanita, de Anita del Carmen, que era el nom artístic d'ella és un poc resumint els organitzadors tenim com a figura principal i indiscutible. Pepito que trau el festival del, de, del cine, l'espectacle que hi és feia i s'instaura una data anual i fixa que és en estiu el Festival de Sella. després en el temps Nita del Carmen gràcies a Maribel Mu Sella i ja s'involucra i des d'ons esta parella està funcionant fins a que la, la, la salut les no ho va permetre, perquè jo és que les recorde molt majors i sentats encara a, a, a primer fila. Sí. I ja després tenim les noves generacions, Maribel i tu, que heu estat col·laborant juntament amb en Juanita i Pepito. Després ja... any anys Mariàngeles o Carmen. I ara les nous testics que estan agafant-se darrere teua, Robert, si ens podries dir qui són les que últimament han estat vinculats. En, en els anys que jo he estat ahir, pues, la, la col·laboració ha anat canviant. Pues, en el 2001 me'n recordo de ser Ila i d'Irene que a més d'organitzar van presentar el festival també i van ballar, va ser l'any d'Irreiniment. Després en el 2002 eh, que va ser, van ser majorals la fam, em vaig encarregar jo i Carmen que era majoral em va ajudar. En el 2003 yo irene y carmen eran el desastre mayoraz en el 2004 que era la sud en marcha a en encargagar yo y en me ayudar ya hice la fía de juanjo que va a ser el famoso año del fantasma de la ópera en el 2005 van a ser unos festers y en marcha a encargar yo en el 2006 no vais a poder porque magolo estaba mal alto y no no vais a poder encargarme y en el 2007 va a ser el gotet que me ayuda al kica te recordes quantes famosos mantons i tota la història. Sí, sí, sí. sí. I, I després, el 2008, eh, a veure que ens situés, sí, van ser la Somordó i estava jo, que va ser l'any de Cabaret, que se'n va presentar eh, Maribel i, i, i Vinto. El 2009 va ser la caixquera, no vaig poder tampoc aquest any estar ahí. 2010... 2010... Eh, ay, la Higuera la Higuera que, que se van a encarregar los fortetes 2011 el escándol ya va entrar Ángela Ángela y yo eh, 2012 el año pasado Ángela va entrar a Aida como nueva incorporación y 2013 en un año pues Aida ha estado un poco ocupando el tema del boato y, y Ángela se encarrega de, de la parte de coreografía y yo me encarrega de la parte de vestuario sí pero que es veu que n'hi ha, ha bona salut en el tema perquè quan no és una persona que a lo millor, hi havia gent que a lo millor fa uns anys pensava que Roberto estarà tota la vida organitzant el festival i les circumstàncies ens donen que uns anys es pot, a tres no, però claro. sempre n'hi ha gent que està disposta a col·laborar. Vull dir, de fet, el que deia, no perdut, no de moment no s'ha perdut mai, sempre quan una persona no ha pogut, ha hagut una altra que, que ha estat ahí. i jo pense que serà sempre així, vull dir, quan, quan algú no puga entrarà alguna més, no sabem qui, perquè això, quan, qui es que anava a imaginar-se quan, quan Pepito i Juanito estaven ahí, que posteriorment estaria jo. Jo no ho hauria pensat mai, tampoc, i pensé que ningú. Que Però... També és un mèrit, perquè a voltes, comentant-ho, no estaven segurs si havia hagut un festival ininterromput des d'aixe primer any del 68 i parlant amb diferents persones majors del poble, en la meva sogra, sogra Lola, ara en Quica, que també us ha confirmat, ha segut ininterromput no, no des de l'any 68 fins avui, el qual és un mèrit també, perquè... ningun an separat i que continua ésina. Bé, ara anem a canviar un poquet perquè voldria que en comentareu alguna anècdota o algun moment estel·lar que, que vos, vos va marcar, jo per exemple, ara recent recorde a Vicent d'Amunt del Campanar pre presentant el festival. A mi això va dir que ni o sigui, velón. Va, va ser algo espectacular. No sé si teniu algun record, millor un poc més emotiu o per qualsevol altra cosa, o algun bai que vos va marcar. Anècdotes n'hi han un muntó. N'hi ha un muntó. Però no sé, no sé si dir-les, no ho sé. Una anècdota que m'ha vingut ara al cap, que van ser, eh, crec que van ser els cellers majorals, havia un xic ací estranger que li havien dit. Sí, molt bé. Deixa'm en recorde. Jo també la recorde. Més d'haver l'escoltat que de, de recordar-me de, de, de què passara ara. Sí, sí, conta, conta. Es va integrar ací al poble. Li agradava molt el, el, la dansa. Sí, bueno, eren els cellers majorals, eren els cellers. <laughs> eh... I en l'apoteòsis final, ell una dansa i volia fer tobles i jo any era la directora. I vaig dir, no, tu no me vas a salir ací. mira no, vull no ui recordar-me perquè perquè pa de gras el va. No és, no és eh, perquè jo tinc igual que he estat a toble lle lo que vull És després perquè això ja fa uns anys. No és com vull que això és, sí, està És es, es voria més normal. Eh, és. Però eh. uns anys en arrere i, i antes estava allí el retor a primera fila i no sé qui estava d'alcalde, no ho sé no me'n recorde i van començar a dir mare de Déu, quin escàndal o sigui així amb toblers perquè el, el, que va, el que va passar és que va, va estar fent el seu ball, que era un poc dansa, no era tant una coreografia sinó un ball de dansa, jo recorde que sí que duia com un, un maillot o una cosa així sí, sí, sí però ell de estava de... Dispost, ell estava dispost a fer toblers damunt de l'escenari entonces jo em vaig enfadar i vaig dir, oi dic a mí me importa un rábano lo que hagas. Pero aquí, encima del escenario, como me como vea algo que no esté bien, apaga las luces y te quedas ahí a oscuras. No, el chico me va a hacer Eso es una anécdota. Ni han un punto. Yo tengo la imagen de Borea Dick. El, el escenario, vallante, i, de sobte, es lleva la jaqueta, que si es lleva no sé què, que si es lleva no sé quantos... I, i tinc la imatge ixa, i la teua darrere xillant. Sí. Para! No sé, I jo seria, no sé, tindríem 10 anys o... Sí, sí, perquè ja jo, jo és que recorde, ja veia que veia el que venia. Que, ja, o sigui, llevant-se-ho tot i... i... Veia... Sí, jo, jo sí que, de quan s'ha contat, recordo com a que va fer un no esta integral, pero no como ganaba Tapac, no va, no, tapat, va, no, va acabar. no yo creo que no va a acabar, pero casi casi antes chilis de al mejor de ella y no sé, pero que pero va a ser es, un momento sí, per sí, sí, sí, sí, a puro. Yo me los radializadores con pase ese tipo de cosas, el corva a sí, mí sí, per la Sí, darrere. sí, sí, sí, sí, Es que darrere del escenario. <laughs> Roberto, tú sí, recordes sí, sí. <laughs> algún momento así na aixina...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 jo pujava el mig de la coreografia, jo pujava a una escala que estava a mig de l'escenari i votava. Al jo votar, claro jo pues, tinc un pes, vaig votar. Això va fer prou ruïdo i recordo que una xiqueta que estava en la rampa va caure de la rampa al, al passadís que queda entre la badia i la. Però claro, jo eh, no havia ensayat, no havia ensallat el bott en els xers davant. I va pillar un de d'arrepent i una... van tenir aixec corrent i aquesta xiqueta va caure. Recorde que després em van dir, ah, que hi ha hagut, no sé què, però bueno, no, no s'ha res, no sé quantos. En la quantitat d'assajos que es fan i, i, i després resulta que encara n'hi ha a última hora coses que, que queden per assajar. Sempre mos passa aquest tipus Sempre, de coses. Sí. Bé, una altra cosa que volia preguntar-vos perquè... El jo també tinc el record el, el templete no és de fa no sé molt el festival estem que és del 68 mon pare em comptava que abans el conjunt no necessitava tant, quatre taulons i bidons ho feien, però clar, jo veig el conjunt que estarien quietes tocant ahir damunt del festival anava ballant i corrent-se perquè sí i perquè allà, el templete era igual? Fica? no, no, no no, no, no. no. els peus, els suports del templete eren bidons molts bidons i el que, que era escenari era una chapa d'aglomerat de, de, de, de dos centímetres. I de amunt ballant i botant. I de amunt ballant botant. I, I no ha passat mai res. No. Sí que, sí que és... Perquè, clar, jo, jo, no, no, jo dic no, hauria un altre tipus, farien terra, o es farien algun puesto per donar estabilitat. No fa... No fa massa no fa massa no sé en quin any va ser Roberto l'accident de, de les xiquetes del foc. Eh, Quant a la caixquera? 2009 en el 2009. Ha a Xina de greu l'accident més greu. l'accident més greu. Sí, Jo de lo que ho recordo sí. I, ara, canviant un poque de terç, hem parlat s un poc de, terç, eh, un poc de, de, de les diferents organitzadors també juntament amb els organitzadors venia un poc l'estil que tenia el festival. I els meus primers records de festival era un festival en el que havia de tot. El dia del festival, aquest dia havia de tot. Hi havia teatre, havia actuacions musicals i després venien els ballets, gent que contava xistes, un poc. diguem que era un espectacle... De varietés. De varietés, una espècie de revista. Podeu parlar un poc de, de, de, de l'estil del festival? Per què té aquesta forma o, o com ha anat evolucionant? Eh, de varietes es porque a Montí Pepito es que sempre le aadaad la revista la revista El eh, años de la seua juventud estaba en Barcelonaona eh, es va a integrar en esemont eh, estaba también clavata ahí en el molino en esos artistas del molino de chiiques después después se va a vindrer a Alacant, que tenía una carnicería en el barrio de Manalúa y es va a integrar en la, en la gestora de, de, de fogueres. Y él también se encargaba de, de todo lo que era la les la, fogueres. sea sí, que el él... es que siempre él siempre le ha agradado lo que es la revista. Estava també en, en la junta del de, teatre principal i d'ahir, després ja se'n va venir ací, va obrir la carnisseria i al uh, festival. O sigui, sea, que aquestes primeres actuacions que es feien en, en, en el cine que duien eixa, eixa estructura perquè en el cine no eren coreografies com en tenim ara al festival en el cine hi havia més coses unes xiques iixien i ballaven un passo doble sí, sí, després iixia sí. el grup de la rondalla i s'encantava dos o tres i a lo millor després cantava un una, una xica que tu ens has comentat Adès que tenies un grupet i que començaves quina era la sí, cançó sí. que has dit? la de Pepa? Sa, Santa Marta Santa Marta Santa Marta tiene tres, mira Eh, el bateria era Vicente el Barret. Eh, que eren instruments que, que molts fèiem nosaltres. Molts fèiem nosaltres. Ensaiàvem baix en, en la cotxera de... que ara té una obra nova, però antiguament era un corral. Ensaiàvem allí. Eh, Pepeta el Guàrdia, el Vicente el Barret que ha dit, el germán de Richard, Richard... Yo recuerdo a mi padre contarme alguna cosita de ellos. Eh, tu padre venía... Tu padre, ¿tón et al bau? <ríe> eh, venía a, a burlarse de moratros otros y, y a, a decirme cosas a mí, no sé qué, no sé cuántos. Siempre estaba en la gerenya. El entonces el, que eixe primer model de festival com a un espectacle de varietats, com una revista, en tots els elements, és algo que Tontio porta de, de Barcelona, de quan havia estat veient sí, sí, sí, sí, sí, sí, esd'espectacles, sí. el marquen perquè això queda això com a algo que, que li, li anava en el caràcter, o sea, és que per mi jo festival Pepito. O sea, sí, que, que això ho duyà sí, ell, sí, sí. quan comença el festival, el cine, les espectacles en el cine, duen eneixe eixe esquema i quan munten a la plaça, mantenen eixe esquema. Després en, en, en Juanita també era igual igual igual perquè Juanita ja es que venia de ella, de la revista ella, de la revista o sí sigui ha quedat amunt ja encara en, en, en més gana En més gana en més gana i després sí que parlant en tu Roberto, s'han vist el estils en els que després ja s'abandona un po l'esquema de revista, no sé si perquè apareix la setmana cultural amb la qual Varies actuacions que estaven incloses Dins del que era el festival separen. Que separen i tenen el seu dia O si perquè havia un esperit de, de canvi de, de, de canviar el model Jo sé que eh, la Semana cultural Va entrar Crec que eren majorals Pensat i fet Ells perquè em van portar un programa de, Quan la primera Semana cultural que imagina't és molt postós, o sigui, no, no tindre la meitat de temps que el festival, és, això pot ser inventar-se de dir, en compte de fer dos nits a, a, a tope, doncs pues separar. És com quan, per exemple, les seies començava actuar en el festival i va haver un moment en què tenien una nit per ell, o de sermín, per exemple, que comences a fer una intervenció i de sobte tens un repertori que te dona per tindre una nit. que cadascú té una nit i d'ahí pot ser que vingui el de la Semana cultural, de la necessitat de d'escampar però com no juntar ho tot. Dic jo. I ja després quan agafeu tu, Kika i tu Roberto, sobretot en aquest estos últims anys s'ha notat un, un canvi ja no té eixa forma de revista en el que havien us baix de, de, de varietess, sinó que ja és. Són unes coreografies que van, van canviant i es, ja no és aquest espectacle. Perquè jo recordo moltes voltes el, el, la, la, la formació típica en la que havia dos fileres de xiques en una figura principal que ens porta això. I a més, per a les vestuaris que duien moltes voltes, és estic, fent, lo que si estigués fent el que dius tu, un espectacle de, de, de, de revista del, del Molino. Sí, però segurament si jo he, he vist ixos festivals de xicotet i quan tu creixes, ho has vist així? És no? clar, quan, quan veus alguna sempre, pues estás como adaptado a lo que has visto, voy a no penses que eso és cisina y tú o has mamado de esta manera. Pero sí que es de vez que yo que la diferencia cisina en el escenario es que el espectáculo de revista es bailar o sea, cambiar la posición en filera y y un otro tipo de actuación, por ejemplo, lo que van Boreanini o tal, es, eh, es al revés, es, eh, interpretes un poco y y si bailes son normalmente eh, o sea la coreografía va en una posición y cambiante el movimiento es diferente de que también es más complicado porque desplazarte tan te, te, te enseñas el, el desplazamiento y el fas pues por ejemplo cuando van fer hacer el en el 40 festival va que va a presentar Maribel y tal van fer el chiringuito tal cual recordaba eh, Juanita y Pepito y la revista voy a ir dos files de chicas en poqueta ropa un de levantalet y cruce paso me cambio círculo y tal que, que está a la gente le va a agradar pero voy a ir pero alguna ra siempre la, la persona que organiza post pues, usds y, y, y lo veo de otra manera angela per que no habéis ningún festival ella porta eld eh, sense o sea, de fora no no sé dónde dir que no no està influencià per lo que es fa, i aillora millor sí que estic influenciat. Sense voler tendixes a a lo que tú recordes. Sí, tant en Àngela a lo millor como ella ve del món de la dansa, pues és cuantes és diferent. Els passos en els que es manejen són més molt més sí, de cost. Sí, són ella fa eight. en un eight a millor entren 5 4 o 5 diferents moviments sense manejats del del yogonstas és que recordar una bateria d'una seqüència eh, sense parar ja estem, estem, ens aproximem al final de l'entrevista i volia parlar del de, de final del festival els apoteosis tota la, des del principi ha hagut una apoteosis final això és un, un poc resum o aglomeració això és que també recorda a mi el, el, els baix de revista en el, que al final van aixin totes les que han participat i damunt de l'escenari n'hi ha una quantitat ingent de gent Tot i jo ho el... recordo sempre aixina tot el món que ha participat, es, Montio era molt amant de l'apoteòsis. Posàvem damunt de l'escenari un, unes escalinates de l'iglesia. Ah, sí, les que es munten a l'altar. Sí sí. sí, sí. I Montio volia veure molt colorido, molta pluma, molta... Sí, sí. Ell, sí, sí, sí, ell, ell mira, ell, d'això de marietés, de revista. Sí, sí, Volia veure l'escenari. No, Era molt vintoso. Jo me'n recordo també del, del ventall gegant així que havia darrere i la figura sí. del... De, Està guardat en, en l'abadia, el sí, ventall. Les sí. més majors vestides en, en, en la mantilla o això. I, i recordo també el passo doble sella com a que formava part de, de, de, de, de, de, de l'apoteosi. Sí, sí, va emigir, un any va emigir Amparo i Maria Amparo la germana de, de Cristina, Maria Amparo Ferrer. I jo... Eh, de, de vedets en uns plomeros mare de Déu senyor no podíem, no podíem molt. i tot això el vestuari me'l feia to Juanita per almenys a mi me'l feia to Juanita uns plomeros que no podíem passar per ahir jo, jo de veres jo recorde tot això per mi una època molt bona Ara el, el canvi està en què els, eh, els apoteòsis finals ara el festival diguérem seguix un fil mm, conductor com han comentat a, a des de, de quan era ambientat en cabaret i l'apoteòsis final era una apoteòsis final de cabaret quan era el fantasma de òpera la en l'apoteosis final del fantasma de òpera Jo recorde participar en el de... Mercado Persa. El, el Mercado Persa, i allí eren tots de Mercado Persa. Uns eren camellos, altres eren eh, funambulistes o el que siga I em recorde que jo era un mico i estar a la part de darrere allí sentat i eren, pues, millor fàcil, fàcil, 50 o 60 xiquets sí. damunt del templete. Molt pues... bonic. Lo de un lo, lo de Mercado Persa. Tu fes que la bonito. paraula apoteosis... 45 anys després continua gastant se vull dir la gent sap que al final té que haver un apoteó vull dir la paraula està ahí i toth elom sap lo que és això ai de l'any que no es falla però això es dir que és la paraula necessita tindre molta gent l'ingred principal de l'aoteos és haver molt, molta gent molta gent que isca entre o que faci el que siga però que estigui gai damunt i, i ara pues, això està per agarrar-se, només s'agarra pues un, una pel·lícula, un musical que ja has vist, algú ha vist en el teatre i tal, i s'agarra la idea pues, com va ser el fantasma de l'òpera en el seu dia, Pirates del Caribe, que és una pel·lícula, enguany ha sigut Gris, que era el 50 aniversari de, de la pel·lícula, s'ha gastat això, esa... sempre s'agarra se una cosa molt conegut i que isquen tots els xiquets, tots, tots, tots, com més estiguen damunt, més, més, millor. A des, a des hem parlat de, de com era l'escenari, un, un piso de, de bidons i damunt xes de marqueteria i com, com, com està avu en dia en el que n'hi ha un desplegament de llums, d'il·luminació, de, de, de sonido. Com veu la, la salut del festival? Quica? <ríe> per favor oh, eh, la salut com està la salut oh, del festival la salut eh, la salut del, del festival la salut de, de, de l'escenari no la salut del festival que, que va passant el temps no perquè... no la salut del, del, del festival eh, cada volta cada vegada oh, jove oh. sí sí sí, sí, sí és jo, jo les veig com, com la, la gent de la vostra generació que diries serien tota la vida del teléfono fijo no no mòbil mòbil ordinador ordinador el festival li senta bé els sí, nous temps sí, també sí, se voler sí, va, sí, va en sí, l'època sí, sí sí, sí. En la middia de les possibilitats va en l'època. Claro, sempre és es que eh si el que dius si ara mos llevarem tota la tecnologia no sabríem no sabriemixir de ells ho han fet sense res, sense tindre res han fet i ara que ho tenim tot, si t'ho lleve no no sabris per on començar, jo crec. Però també diu molt del festival que, que, que ens adaptem. L'any passat jo recordo la pantalla en els muntatges previs de vídeo que s'havien fet i, i era, era una novetat. Tota una novetat. I, I fantàstic, es va integrar i cada any pareix que clavem una cosa més i, i funciona. Es pues cuidarà sense, interne és que, sense internet, és que jo crec que no sabria... Joanit recordava, recordava per l'ambage en la plaça que quan jo començava a buscar una coreografia si no s't ocorria res, t'ines que estar pendent de la tele. Avores gens aquesta pel·lícula que van van a guista película, vos si os atrau un tros que que i tal i ara te sents una nit en l'ordenador, busques el vídeo, el pares, el tornes a veure, si no la te queda clara, apuntes lo que és es que uf, no va passar. Bé, ja per a finalitzar també voldria tindre Bonats, sou els organitzadors, és que hau tingut pes a l'hora de montar el festival, però no voldria que oblidàrem a altra gent que està per darreri que ho fa possible. Ara tu acabes de nomenar que el teu vestit de, en les plumeros i tot això, el feia Juanita, Juanita. però avui ho, en dia les aveles i mares, ja de que té que cosir per tres o quatre, Tenim un equip i no fan un ball, en fan dos o tres cada un. Estem un equip important voy dir eh, ellas sempre diuen que no valen que se les nomene pero to aquí, aquí son ahí ha un equipo important que últimamente decir, además ho eh, fan en grup queden y algo porta la idea o ve vanessa engua pre jam y tal y, y elles agarren la idea y es posen a entonces la, la part positiva pues a millor que en un vai que ixen 12 entre cuatro símfanes 12 trajes, voy dire es el sentit de col·laboració de dir motos quatres podem enjuntar i fer 12 dotzetratges però doncs es fem que més donar si se'l posa la meu neta la mo veïna o la cosina de l'altra o qui siga o, i si jo tinc que anar a buscar faldes no busque pa, pa un en busque pa tots o sigui, és un conjunt ahir és com si tingueres 30 fills donct' <fut> quebes tri-los a tots i i també doncs, les maneres estan un poc més tranquil·les en el sentit de que tu vas a buscar per totes entonces després li passes la factura i i, i va pagant com però i a part també la idea de reciclar que això no sap ningú perquè ningú se'n recorda però si estàs organitzant la idea de que un any per exemple han que són de tres anys que s'han pogut buscar a la gent que es va gastar s'han pogut gastar i sense voler. Pues, si t'haur ressontratge, pues és uns i ni realment ningú s'en recorda. En quant que podria dir, és vestits nouses que no són nous, Ningú ho sap, perquè això la gent no s'en pot recordar. Vol dir, tenen que parlar en la Piquer i que mos deixi un parell de baúls. Entón, vull dir la idea de que estem en una època millor que hi ha que gastar menys, pues si es recicla, si s'aguarda, si es reutilitza, passa que s'ha de guardar. Eh, però al final sempre acaba tirant-se un poble inventiva perquè no són teles de primera qualitat, sinó que no, sempre s'adapta claro. i, i s queden molt resultons perquè al final, per a lo que s'utilitzen, el paper el donen. Però vull dir que està, la part important és la gent que agarra l'agulla i la màquina i es posa... És perquè sense ell seria impossible. Bé, bueno, doncs pues, jo per la meva part eh, ja he finalitzat. Si voleu dirigir alguna paraula al poble, talvolta, per a fer-li en cap memòria que, que això no té que parar, que té que continuar, perquè són poca gent, encara que en en són molts, però són pocs en comparació amb les que estan sentades en les butaques del públic, les que estan a la part de darrere, en l'organització, i fan falta tots, fa falta el públic, però també fa falta els organitzadors. Conforme sou testimoni vosaltres, Kika tu arreplegues el testic de Tontío, Pepito, Roberto, tu també arreplegues després el testic d'ella i d'altres persones, i que això continue i que no s'acabe, que no s'acabe, en memòria de de, de Monttíu Pepito. El... Jo mentre visca m'encarregaré ja digui... de que no s'acabe. La generació meua jo tinc un record i jo és festival Pepito. és sí. una cosa que va bé i... encara que diga no, a l'any que ve no any que ve no. Any que ve no. Any, dient molts any que ve no puc. <ríe> Jo una cosa no Una cosa que al final crec que, que, que al final el tonto no va poder veure és que ella anava darrere m'ho va dir a, a Maria i m'ho va dir a mi de, de, de fer sarsueles, i volia que ferem una sarsuela damunt del templete no ha podido ser una sarsuela como tal pero junto en la banda y en el cor que va a aparecer después sí que han habido eh, actuaciones de sarsuela y yo cada vez que cante una sarsuela o en la rondalla o eso, me recuerdo de Pepito que acababa en un concert de la banda y venía María y a mí y nos dijeron, he de hacer una sarsuela en el festival he de hacer una sarsuela en el festival es lo único que se me ha quedado a mí eso ahí pero yo estoy content pues sí que es para hacer sí que es para hacer Mira, ja ho tenim. Ja ho tenim per que ve. A veure si ja ho tenim que desvelar. Ja ho tenim per que ve. La sarsuela. Eh? No, jo, ai, jo és que vull d'ahir necessitaria ajuda perquè no és un gènere que jo controle no sabria per en començar. tenim però, però, tenim, que, cor, tenim la, ara que, ara la que, banda. tenim la veu tenim a Sedans, igual. I tenim uns, uns, uns cantants, uns sopranos, sí, sí, que uns sí. tenors. Doncs... Sí. Pues, jo, per la meva part, eh, donar-vos infinitament les gràcies per haver compartit aquest temps així amb nosaltres. Eh, jo soc de la idea de que qualsevol temps que dediquem a, a la promoció del festival, a parlar de la seva memòria, serà sempre poquet, perquè al poble ens donat molt d'il·lusió, de diversió, de gent que durant una nit o dos nits, quan era abans dos nits, desconnecta i està allà en la plaça i sents... Quan sens una bulla de, de, de una abuela que estava entra al seu net que casi con s'aguanta i està ballant amunt del templete. En fi, que és algo que que que diu molt del nostre poble, que le aporta molt al nostre poble, és molta gent la que ve a posta, encara que parega una tontería, però hi no ha gent que ve a posta a veure el festival, però que passa una ni diferent. Dona-vos les gràcies per haver estat ahí darrere de les bambalines, montant i formant part de d'este de festival i això. Animvos a que sigueu col·laborant conforme seguiu col·laborant i, i que tinga per molts anys este festival. G gràcies Schez. Qui pregunta i ja respon? Qui respon també pregunta.